Тихала голос до шепоту Зробіть послугу Перекажіть їй Хай хричезне з очей Добро прошу А як ні То що Як ні То кислотою очі випалю Сказала майже спокійно Але так, що нам одразу повірилося у її погрозу Крім того, її хімічці не так уже й трудно здійснити жахливий свій намір. Адже в шкільній лабораторії у неї серчана кислота завжди знайдеться. Зустріне Ольгу й межи очі. Ні, ні. Ви нам цього не казали. Ми цього не чули. Занепокоїлись ми з Кириком. Та за це. «За таке вся Україна вас прокляне. Олімпіада Панасівна, не відповідаючи нам, безшелесною тінню зникла в бусках. От такий гембель. Як же нам остерегти Ольгу? Як попередити? Почувається, що тут не пусті погрози. Така фанатичка, засліплена злістю, ревнивиця, справді піде на все. Може, й міліцію треба залучити, щоб не сталося злочину? Вирішуємо найперше поставити до відома Житецького. Микола, що після тієї степової ночі часто бував якийсь нахмурено прижурений, вислухав нас досить спокійно. Його ці вибухи темних людських пристрастей зовсім, видно, не виводять із рівноваги. «Ви гадаєте, наші люди застраховані від душевних тих бур, що відкривали Шекспірові?» – мовив замислено. «Ще довго, мабуть, вируватимуть вогні пристрастей у людській душі». Добро та зло так, мабуть, і тимуть нерозлучно, доки і життя на землі. Так що, Жользі виходить, кислоти не минути? Ні, її ми попередимо, заспокоює на житецький. Не такі у неї очі, щоб їх кислотою випалювати. Ясно, що вона теж не без гріха, злегковажила, забула в своєму шаленстві народну мораль де чистота і цнота завжди шанувались. Мабуть, Ольга зараз там лікті кусає. Бо ж не дурна, розуміє, що це для дівчини крах. Хоча я на ці речі сам донедавна дивився інакше. Якийсь час був навіть прихильником популярної серед столичної молоді так званої вільної любові. Проте після зустрічі Зазою отямився – Раз і назавжди. В однолюбстві з накоханих знаходжу більше сенсу і краси, ніж в тих розбегчених маршах. Дало й стид. Коли на вулицю декотрі виходили ватагами в костюмах Адама і Єви. Ні, самого народу нашого треба вчитись цнотливості і чистоти. «Микола, навчи нас жити!» Після мовчанки раптом звертається Кирик до нашого друга. Микола відповів не одразу. Задумливо застиг у золотих своїх кучерях. «Життя, людське, друзі, таке коротке і повне страждань, що за кожну крихту радості доводиться боротись. Навчитись відділяти справжнє, найістотніше від суетного, хоча б це. Природа до нас нещадна, це так, але ж і ми до неї нещадні, часом просто жорстокі. Де наші мальовничі левади подівалися, греблі, ставки, де зникла з наших степів та дивна птиця, що її звали дудак. А ми, «Люди, якщо із арсеналів кілька тисячолітньої духовності ми не добудемо бодай тієї простої істини, що нам треба бути не такими зловорожими одне до одного».